eta giro honean hasten dugu gaur, eh? eutanasia ipatu nahi nuke, eriotza eta beste ba, egia da azken egun hauetan, begiak beste nun bait nintuela, zuak ere berdin, kataluniarekin, eman eh, kizunan azkenan aipatuko dugun bezala berriz egia erran. Hainan gai hau beti bazterrean utzirik, eh? ala ere aipamen bat egin behar dugu egun, han bert. Han bert, hau da, agertu den izena Francese Davidetan, azken, asteetan, durazon baita, uh, aste, hilabete, franzen terren entzun, nuen, goiz batez. Gogorra da, unki garria da, zergatik, mepertsona horrek, simpleki, libreki, haipatzen baitu bere eritasuna, eta sustut bere eriotzaren autua, eutanasia, itzori. Haipatzen da, egiten da eutanasia, bainan, konkretuki, Airean da, gordetua da, egiten da hintxegur lekuainitzetan, batztan batzu diustuki e, hauzietegitik basatzen dira. Baina nalta eutanasia ofizialki egiten ez badare, nunbait bada. Tabuden itz bat, lege diakon hartzen ez duena, frantzian bedrean alta zenbat pertsona, zenbat familik ez du aurre egin behar hori. Eta dura samait acheté beras Anbertec bere autoa idatzi zuen. Liburu batean eta elkarrizketa batzuen bitartez Zedabideta n explicatu berak seriatik hori egiten zuen eta azkenean deneri gogo etatzera ere bultzatzen du. C'est une vision d'existence que j'ai toujours eu qu'on pouvait euh, décider euh, euh, de sa vie et de sa mort euh, elle nous appartient euh, ma mort m'appartient euh, elle n'appartient pas à Dieu je tiens à le dire parce que c'est tellement serein aujourd'hui En egorputza, en erabakia, eh, diskurtsu hori gara gara zainitzen zateren dugu, bestelako gaientzat, abortuarekin adibidez, baina hor, beraz, han behten itzak, eh, esakonak, ez da egisau lako gai bat aipatzean, nik ez dut maite ere gehean, eh, eriotza, en eriotza ipatzea eta horbilekoan, baina bere eriotza pentsatu du berak, sarko eritasuna zuelako, do suilako eta baitaki asken ilaveteak xofrikadio eta esindashun fichiko ere eta hori ezuela bizitunai erabakidu bere eskubidea delako bere gorputzaren jabe delako ere Au tout dernier moment de ma vie euh, je reste résolument euh, justement dans, dans, dans cette dans cette vie qui c'est pas c'est pas être joyeux c'est être dans la dans, dans la joie malgré malgré l'horreur de, de la séparation définitive Bai, ez da poza handiarekin errez, eta jada, elkarrizketan mintzatzen delarik, aski simpleki mintzatzen da, irriarekin berdin, bere eriotza aipatuz, uh, bainan, zergatik, be, ala bat delako, be, momentu batean, aurre egin behar izan delako eritasun hori, eta aurre ere erabaki bati, pentsaketa bati ere, zailadena eramaitea, bizi bukaeraren inguruko pentsaketa eta gogo eta Malgré, je dirai, l'effroi de la mort, donc moi j'ai imaginé comment j'allais être morte comment j'allais mourir, comment, qu'est-ce que ça pouvait être tout ça, quoi. Mm. Qu'est-ce que ça pouvait être la, la fin de vie, mais qu'est-ce que ça pouvait être la mort. Donc, pour réfléchir, il faut être calme. Donc, en fait, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai ce calme. La xaita beraz, espikatzen euh, du, elkarizketa hontan, eriotzaren autua, nola eginduen gogoeta hori bere eriotzaz, eh, Eta beraz, gerostik, espikatu eh, zuen, eh? belgi karat joango zela, eutan asiaan posible baita, eh, beraz, legalki, bere burua hiltzeko gisan eta lagundutako eriotzabat azkenean itxaiten baitzuen, eta zendu da, beraz, bere burua hildu, han bertek autua hori zuelako, eta bon, eritasunak, beraz, ilaintzen askenean berak egindu bere autua. Ez da baina beti egidean da, utanasiarena, ez da simplea, bainan batzutan hipokrisia batzu zapustea esliteizke gaizki egora batzueri auge egiteko ere. Telebistako putz hutsa utz? Irratiko hitz apitz? <hazurra> hitz eta putz. Iraitzekin pentsasun deia ipatu dugula gai hori dola zonbait urte behin berriz aipatzekoa musikan segitzen dugu iraitzerela. Asteak gurekin izanen baita, eh? baina Kataluniaz alituko gira eta poliziaren uh, bortizkeriaz uh, zer hondorio izaiten aldo nazkenean psikologikoki besteak beste musika. Aima López erasun hau da gure sortzaile taldeetan taldean sartzen dina goiz ostiralean deskobritu zenten berdin lehen aldikotz a bere kantu hau utxigimoi hemen sartzekoa deitzen da. Sartzea lizeo berri honetan aldaketa latza Izan da benetan denetan Aditzen da gure izena Izana espero mantenduko dela Lentzena Aditzen zerrenda eta gure agenda Euskarak betetzen dituela Ez da lehienda Senda honek nora garamatzan jakin gabe Euskara dugu buruan Ta gu buru jabea Berasteko asmoa zaparte Zun minen aurkako manifan hartu genuen parte Gure aldarriak aldarte Luurava bestea alde ginen duten arte re Lurraxeatu Euskal Herria miatu gure lurrazilatu, Euskal Herria akatu Atxeterekin bezala borroka dugu eusiko. Men ezinon ez, ez, ez dugu egiten utziko beste giroan. murkildu gara zenbat irrital gara baina zu ikusten batzuen beldur, begira da erasoak saiesteko tresna ez da kamara tresna da, autodefentsa eta hostikada Izan gara? Gaueko erreginak sortu dira bikoteak edan kaina adina ez da posible udan gaua bihurtzea hotza mozkorre giroa sortzen dute seri hotzak berdintasuna itzu topikoa topikoa kausteko borroka erretorikoa, tailandiara begira Itxutzen gara baina ara Okerrena dugut okikoa Itzalia zela Uste genuenean Machismoaren garra Bir zen gurean Amata aurra Hil zituzten unean Negua heldu zen Udako egunea Euskal Gazteriak hartu behar du indarra sortu behar da herri kontzientziaren pindarra Arra arrazakeria Alde batera utziz Elkartasunean kokatu gaitezen guziz Biegun falta Aldaketarako zertarako bizilan egin batzuen onerako askatasunerako trena Artzera doaz goazen gu ere batera, haien pausoaz katalunya darabilgu. gu Denok haotan, etorkizuna entzuten da, denon auzotan lerrootan Idazten dudana bi aste hastefaltan denon inbidia izanen da hurriak bat hartan. Ustiralean, he, eh? Jain bezala zen kantua, erreferendu maribiraz e-referentzia egiten baitu hemen Aimar López erasunek mile esker sartzekoa deitzen da kantu hau. Eta beraz ostiraletan berak ere parte du izberiko kantu zorkuntzetan. Den bichda putz, hitz, hitz. hitz, hitz. hitz, hitz. hitz. hitz. hitz. Itzi taputz. Itzi zuen gainera kantu bat berri zentsun berginukete hemen. Joaren urte buke eran zatz shortu suena politazena eta hitzordu bat berdin chari televista show gaina gomendio bat badi rudi integraria izango dela. C'est tout juste inadmissible ce qu'on vit tous les jours. Huit patients sur la même salle, à un moment donné, on se retrouve devant des problèmes. Dans le ventre de l'hôpital, il y a un documental qui a été un « burning out » qui a été un « burning out ». Gero zta komplikatu da eta sistema bizi hortan erretzea initz, langilen artetik, burnout, stressak, etengabekoak, akidurak. Shari uh, bon, sortzeak da bruita marra eta da arten, bat iruri ere gai entezgarriata ongi tratatua izango dela. Gero Eta segitzen dugu gure kronikalariarekin, irai, Zofia hori atxalde honen. Atxalde Eta, bon, uh, usaian batzutan, urtean zehar erranginuan, eh? izango ditugu batzutan binaka, irunaka izanen zira, gauk, bakarrik zira. Bai, zurekin ara ere. Bai, bai, bai, <laughs> Eta ba, aktualitatean egonen gira, ja da Asteburuntako irudiak e, beriz gogoan ditugu, e, usta zaila izango dela ere guretzat ikusle gisa eta urrun gertatu balin bada ere, peskat, urbiltzen ditzen gira hortaz, e, Katalunian e, igandean e, izan den referenduma, eta Espainiar poliziak e, nola kudeatu duen hori kudeatu uh, bai. Bon. Kude uh, bai. Ironico da piska bat baina uh, bere manera bai ala kudeatu du horia. Horia ofizialki hori reten dute alta. Bai, da Hai, justuki, eta hor importantea da, guk aipatu naginena ginena zen, poliziaren indarkeria uh, jasanduten uh, pertsonena, eta poliziaren indarkeriak dituen ondorioak pertsonen badira zauri zuzenak, ba, ikusi kusi dira zortzireun edo zauritu izan dira, ez da guti, ala ere, eta bada zauri fisikoarena, sigitan ikusten dena... Hoiek dira, eh? nire usta zortzireunak fisikoak. Bai zenta psikologikoak direnak, nire ustez milaka eta milaka kondatuko dira eta mm. seguraski ere kataluniatik kampo uh, jende initzun kituak izan da ere uh, irudio horien aintzinean eta horrek uh, traumatismo bat utz, usten du uh, argita garbi. Hori mm. uh, da, traumatismo uh, fizikoarena garrantzitsua da. Bo, dena den traumatismo fizikoa okandontenak haintzikur psikologikoare ukango dute. Uh, Bo, harri ba, zirelarik uh, babesten zure Bosskaekua hori baita horge gertatu, bozkatzeko uh, uh, gunearen dexegitera etorria baitzen polizia jadanik uh, bortitza da, pentsatzen ikusten dira iruditan eh? uh, jendean igarrez bere kutsa txikitzen eta poliziak tiratzen deia horrek logika batzu uh, zapuzten ditu. Bai, gainera jende horrek uh, ez zuen da geizki egtan. No? jende hori joan nazen uh, bozkatzerat, Uh, Bozkatzea da duztuki uh, demokrazian uh, uh, den uh, elementu uh, garrantzitsuena, uh, esku, erabakitzeko eskubidearen uh, uh, eskubideari dago kiona, eta ez zuten uh, deus gaizki egiten, eta poliziaren uh, tratamendoak irudiori ematen du. Uh, zerbait biziki grabe gertatzen zela eta behar zela... Uh, edo bederen justifikatzen dute, bortizkeria hori, uh, hori nahin baina alta jende hori, uh, eta irudiak uh, argiki erakusten dute, etzela deus hori uh, uh, justifikatzeko gero uh, prentzaren uh, tratamentuak uh, aski ahitun hau, hainitz ahitun hau, frantzisak bereziki, horiek entzunbait ditut atzo, eta horiek aldiz ahuntz justifikatzen dute, ere bai poliziaren egiteko um, manera hori. Mm. Eta hori da, azken fina neretzat traumatismo psikologiko lagiena, da nola uh, zerbait geizkia egiten ez dudalarik uh, eta uh, bortizkeria uh, pairatzen dudalarik nola hori, estadoek uh, eta inguruko uh, uh, demokrata hondi horiek, nola hori al dute. Hori... Uh, Ilegaltasuna, ez? Hori zen azkenan bai, no, oindarria... Legeak uh, aldatzen dira... Espainiak estatuarenak eta estatu espainolean eta konstituzioa eta hori dute aintzenean ezartzen horiek biztanena berrizetortzekoa poliziaren bortizkialate uh, uh, Eze gek, ez ezek, ez zu justifikatzen bortizkeria hori, eta inu gutio ikusi dugun bortizkeria hori ajunt basakeria dena ah, ikusten dira erodibatzu nun hain erotuak diren polizia horiek nun oaktu gabe beste polizia bat jotzen duten ere Ajunt saktuak direlako jotzearen gauza hortan, ez dira oaktzen ere noh jotzen duten izan auk bat, emazte bat zaak bat, gazte bat, edo noh eta jostuki oien achtean ere jotzen ari dira bata besteari jotze ari jotzea hituzte Ajunt... Baxak erian sartuak zidean, gero uh, ikusi behar da e, motatan atxikiak izan dira, uh, itxasuntzi batean bahanean sarturik, pentsatzen dut kondizionatuak uh, direla ere, holako uh, erokerietan sartzeko, zenta hoiek ere uh, pertsuna umano batzuk dira, zaila da imaginatzea, um, hoiek uh, ere uh, lan diegian txenditu direla, ola ere reakzionatzeko, ez da irudiak ez dute hori erakusten, behin, behiz, irudiak erakusten dute jendea uh, bozkatzen ari, goxoki, eta irudiak erakusten dute polizia hoien kontra uh, bortizki uh, ari direla. Ez da besterik agertzen uh, irudietan. Eta right. ja irudi bat ikusten delarik, ikusten da bakerik uh, karga batean amar baino direla eta egiten dugumezela fitsikoak, mm. eta psikolozikoak hainitz ainizgeia go dira eta eturriko dira eta ondorio psikologikoak beraz zer siten al dira baio ondorio jak dira zuzenean um... Uh, beraz psikologiari lotuak depresioa uh, konfiantza bereganako konfiantzaren galtzearena uh, angostiak uh, justtuki belduak agikararata uh, ateratzeko ago uh, adibidez, uh, izaiten alhal ere gaizki lo egitearena, Beraz insomnia eta ohek dituen eraginak uh, akiduraren instalatzea ez gehiago lanerat uh, joitea uh, geizkilo egiten bada akidura instalatzea uh, eta... Um, Uh, depresio biziki grabak eta bizki uhjun jo egiten uh, buruaz uh, beren buruaz beste egiteko uh, jasku hogekin gainera uh, badelarik sentimentu hori nu uh, ejekonozimendu hori ez den biktimaren ejekonozimendu hori ez den eta be eskoak da, Hori, behiz, zera ikitzeko joztuki, eta behiz, konfiantza hartzeko uh, uh, beregan. Mm. Eta, beraz, bai, traumatismo psikologikoak bisiki lahiak uh, dira. Mm. Hai, zenta, kolpe bat biltzen uzularik, askarki, manzon, uh, bo, matraka kolpe bat, edo... Horek uh, ere, usten alditu, izaiten alda marka bat, baina izaiten alda ere, adibidez, begi bat galtzen duenarentzat. Uh, Uh, Fisikoki uh, uh, betirako duen marka bat da eta hori berda, uh, asumitu asumitu er nahi dut berda on hartu betirako dela eta betirako hor dela uh, gertaera hojan uh, oroitzapena marka hordelako. Hmm. Eta, e, eta bakarrikko uh, fisikoan gertatzen delarik uh, kolpe bat biltzen duzularik zakiten... Uh... Horek dira traumatismo fiziko batzu, berri zeldoza izkizunak, zakit hamez gaiztuak aipatzen zenituen, kontutan hartu gabe, eh? polizia dela edo, bakarrik gorputzean eh, senditzearena, hori gorputzeko... Gero denak dezberdinak gira, hori mm. nahin zinan bainan, bai fizikokie usten duena minorek... Uh, Oroitzapenean da? Oroitzapenean da bai biztan dena. gero denak dezberdinak gira, bat zuen zat berriz ginen da. Uh, adibidez, uh, behin batzuek uh, uh, mino gen ez ukaiteko uh, plantan ezagiko dituzte mekanismo defensibo batzuk. Batzuentzat, adibidez zaiten alda, uh, polizia ikusiko duen aldi oro uh, be jetiratuko da, behelduketuko da, orta behelduk izanen delako. Edo beste batzuentzat, uh, uhunago joiten alda, nun pentsatuko duten behori gertatu zait kampoan, beraz ez nezgeiago kampora aterako, eta beti be etxean egongo da bizirik. Uh, bai, bada, min ogen oroitzapena markatua da. Batzuentzat, uh, min apasako da, eta hori aldea, dute, jaiten den bezala. Mm -hmm. Batzuentzat, hola izango da ere. Beharik, bainan uh, nere ustez, kalterika hundiena, psikologikoa izango da, eta horrentzat, atzu egiten zuten sortzireun zauritu fisiko, eta hori izan behar da, segura aski dituzten uh, um, uh, zenbakiak psikologikoak, hain nitz gehiago izango dira eta izan, dir, izan godira uh, segur da, izan uh, bizik eldu, eldu, eta aukengan eta aukak, txikiek hori ikusten dutelarik, pentsa hunditzen zer uh, fobiak uh, garatzen aldituzten, zer nolako uh, portaerak, uh, zernolako nolako eta sazer non falta beraz eta hori uh, ajunto desmas ja gaxia da eh, pertsonalitate batentzatz agertzen dena, ala ere hor irudi hoietan uh, elkartasuna ere burtizkeria hori momentuan bai elkartasuna jendearen artean uh, burtizkeria hori egiteko eta joztuki uh, nire ustez marka psikologiko horietan hortaz uh, ari girelako uh, nere ustez batzuentzat ere horrek uh, traumatismo fisiko edo psikologiko negatiboaren gain nahi du eh, elkartasun eta ikusten eta senditzen zen ajotasun hori joztuki eh, eh, egun biziki berezia izan erako eta nire ustez eh, egun horretan eh, naiz da momentu eh, bereziak zailak bizi izan nire ustez ajotasun eta elkartasun eta maitasun horiek gai nahi tukodu eta jendearen egiparazio edo jendearen <coughs> sendatze horretan horiek gai nahi tukodu eta azken finan egun horretan jendeak hori atxikiko du mm, eta hori nice. Hori bada eta hori uh, Katalanek ahiki erakutsi dute eta irudietan egia da hori uh, mm. uh, poza hoxen. Jendearen poza hoxen, ahotasuna, elkartasuna, amaitasuna hoxen, irudi uh, itxusi horiek hoxidan, baina polit ere eta nire ustez jendearen oroitzapenan hori gelituko da ere, eta horiek gaina hartuko du, eta horiek... Gaina ez dakit, me... balantzean, hori balantzean... Gaina hartzen alko luke batzuentzat, hori da, eta horiek loktuko du... Uh, egun ogen horretza um, pentsaxa polita gotzen, eta ai, ai. batzu horiekkin, uh, edo ustez, uh, uh, senda, sendatu edo zakit sendatu egeiten alean, baina horiek loktuko dute joztuki uh, uh, bolta hori emaiten. Mm -hmm. Bai, bai. Ez ezagunen arteko, elkartasun bat ere sohtu baita, hor momentu orta, bai, bai. uh, ikusten den iruteta. Bata Babeste, bat bestea babestearena, eta hori ezagutuala ez, laguna izan ez, auzak, gazteak, gizonak denak. Mm -hmm. Elgahekin, bortizkeriaren hain zinan, eta nire ustez horiek batzuek hori txikiko dute buruan, eta hain iza. Mm -hmm. Eta egia da, kanpotik begiratzean... Uh, Nik ere, geada, eh, irudioiai, garantzia ondia mandia, eta pentsatzen dut justuki uh, momentu batean um, monso bati nola guardia zibilak uh, um, bortizki uh, erantzuten dion, eta uh, azken finan hor inguruan zen jendeak babesten du, uh, bere poliziak alataran hori, eta hori irudi... Uh, bon, bereziada. bereziada. Bereziada, eta nere ustez, poliziaren... Polizia-Katalanaren buruan zerbait ere du mm. ikustea uh, gizarteak babesten zuela, eta azken finana uh, likoainitzetan ikusi da hori. Hori mm. ez dut pentsatzen adibidez Euskal Herrianaik, bat ikusiko dugunik, baina, hori ba. historiak jango du. <laughs> Berrizitzuliko gira ondorioa pertsona pertsona aiekiko, baina uh, Poliziak hola erreakzionatzen duelarik, e, behi justuki holako ekintza e, bati, zenitzen da ere estatua, zen da polizia e, estatuaren indak zuzena da, estatuare galdua dela, ez duela beste manerarik e, kontrolatzeko eta lortzeko bere helburua, e, polizia bota, bere indakak bakarrak hor baititu, eta be behondurioa da, jotzen hasten direla, eta hortan ez dela mugarik. E, E, ez amugarik eta mugarik... gainera uh, eskertua du. eskertzen du gero Espainiako gobernuak yeah. bere polizia hori yeah. kude Be bera zpentsa biktimak izan direnen entzat uh, bat zoek uh, dut fisikoki uh, trauma hundiak ukan dituzte, begi bat galdu behatzak hautsi, uh, bon, denetarik ebe hori uh, uh, nola estadoak aintzinean bere erantzuna du polizia eskertzen dut hori egiteagatik pentsa biktimaren Zer nolako uh, uh, sentimentua usten duen, diakinik eta bera egiten zuen gauza baka zen bozkatzea. Hortan uh, gertzena poliziaren indarkeriaren ondorioa, uh, fisikoa eta morala, eta horren uh, uh, e, rekonozitze ezak. Bait uh, justuki, instituzionaletik, hor uh, no. espainako gobernuak ez du beraz ikusten bortizkeria, ez du onartzen ofizialki bere polizia bortitza izan dela. eta da justifikatzen du. Eta uh, horrek dituen ondorioak, uh, ba, biktin mekiko ez dira biktima batzu. Ez, meriz Eta krimen edo delito bat egiten ari ziren, beraz, zigortu uh, dituzte. Hala, ez da, erudunak ziren bai. Erudunak eta kolpeak eta beraz traumatismoak hoien uh, gainen dira, Zaten nola egiten da horren ondotik, uh, konfianza nun da? Konfianza nora nora nire ustez galtzen edo? da, hor gehien bat uh, uh, sartzen dena kondutan, eta elkartasuna, eh, bat abestearekiko elkartasuna eta errekonozimendu hori gizartean atxemaitea, azken finean, eta ondokoetan, eta ez instituzioetatik uh, deusitxoitea. Maleruzki uh, hori da eta ala izanen da, eta nire ustez justuki Kataluniako goberen horrek, uh, Nero hori kondutan hartuko du eta espero dut zerbait martsan ezagiko duela, zenta traumatismoa undiak izan dira eta hori nero eztaz uh, ango uh, gobernuak uh, kondutan hartuko du. Horrekin, bukatzen nugu gorko, iraitz uh, Sofia horre, miresker, izan nuntza? Bai, berdindu. eta Kataluniako bideartuko dugu edel aster. Horen laurdematen buruan, Jose Luis Aizpuru kasetaria eta lankidea gurekin izango da Kataluniatik zuzenean, Marcello Otamendi berriako zuzendariarekin. Uh, Azkenean... Uh bi aramunaren, bi aramuna ipatzeko, igandeko egunaren ondotik, bi egun pasadirelarik kasik, uh, nola uh, ikusten duen uh, gaur egun Katalunia, Giroa eta Geroa, hortaz arituko dira eta di ere biztana ipatuko dugu pampi merkapiderekin sejakaintzin momentuz bostak terdiak dira euskalixatietan, berriak zurekin maite lopai Arrezti honen zure guziara Eta milaka, eta milaka jente kariketan Kataluniako hiri eta herri esberdinetan instituzio sindikatetak izakte zibilak parte du algaretatze hoietan demokrazian aldeko deia jarraikiz, empresetan lanustiek izan dia, publikoik etzain, hona bestiak beste, eh, segituik izan dela eh, deialdia greba orokorarena eta algaretatziak egindia bortziskeia izan den eskolen aitzinean goizan eta herriko etxetane bai eta ikaslen algaretatziak ebai egindelaik arrezti hundan euskalherian ebai algaretatziak egiten edia eta istantian hitzokdia charistazpionetan hendaian emanik da. Konfiancia giruan dia iparaldeko empresa büiak Andre Gareta, merkataritza ambeako lehendakaiak berihunak sabaltu dutu askentxei hilabeteen egin bilketaen ondurioz ehuneko lautan hoita bia bai korda gehuai bus hox afeak ontsa ebilten dia eta uh, negozioak hobekki egiten dieta horrekatuik ebaien. Eta aidea enkosadua aster tzeko Plangintza bat lantzen du sempasso, sepansso ungeamen aldeko alkartyak estadoak abiatu ungeamen eta Oshagari Planoan chartsenda ur hatxoi eta bi puntu nanchiagertzendia alde batetik aidea enkosadua aster tzeko Plangintza eta duik izan datin kostaldetik ipara uskalheri Oshualat eta bestetik uskalherigun eh, elkargoak abiatu din klima energia Planoan entekatuk qui Sad Nadine m'a dit que chuek chorsen du tien et kirkm Eta beti ongamen salieko arenguetan Hurbeltza eta zikina hoi ikustan dela bidarteta miaritzeko uh, uh, txasuetan, o dietaik hoi elkitzendena hunazar salaketa egiten dian kad alkartiak bideobat blazaratzen du hamarmetra hurpian hartuik irudiekin uhabia eta miladi ondartzen onduan eta euskal hiri güne alkartiak aldiz raposti mandeio eranez haian ustez estela güne hoietan arengu eta narizak egiten diela eta emaitza hunak dielal. Pilotan eskuhuskan eta eskerparetan, aste harti hontan presentatuik izan da profesionalen lauet erdiko xapelketa lehen partida bireatun eginen da ortsialen hontan elezkano eta retegi bien hartian izanen da lehen partida hoi orotat hamabi pilotariek parte harteko die xapelketan oinat benkotxea txea delaik eginko xapel duna. Ondoko itzordia berri sari saari seietan. Utsumandokan. Utsumandokan, Charles Bidegen kaila hitzaikin zinen zaiku. Parola nekantzautan. Kaila hori beti kantu zari zela, petetet, petetet, petetet, garengu mm -hmm. irre so para. Gerardo Mundia Pintxe nafarta galdiz, bere ganatu nahiz badabilala, Iruan e mintzatzen euskara. Baina bazen Euskaldun ahun aunitz gainera baina talak ilunpetan. Gotzon barraniagan idazlia, eskola, eskola, Euskal kantagintzaen ezagutazi nahiz badabilala. ezagutza aldetik sekulako etena, gertatu dela oso denpora gutxian. Ez dute ezagutzen bere kantagintza dena. JoJ etxebarne karrika behar deneko zubi. Eranaldi aldi zaharaikin zinen tzaiku aste ashtehartez zazpitan Ashtizkenez lauetan Utsumandoko Petzero euskaligatietan Ashtu untako petzeroa Oi, oi, oi, oi. hori, hori bizigida ez? Hu, ez dakit izgin duke behar, behar zaltzaigetza di Bera bizigia ahon larri hartza menten Petzero, hor txilalez eguerdi eta laur duenetan, larun batetan goizeko zortzeketo goietan, igandetan eguerdiak entzin! Bailonako, merkataritza eta industria ganbarak plazaratu du ekonomiaren barometroa, zehi labete duen bezala, Ipare Euskal Herriko Ekonomiaren Osasunaren begi emaiteko, Peio etxeleku enpresaburua eta CZIko haute txea gurekin asterzken goizuntan. Neserez, izinik! Adi, musika eman kizuna. Bakarik musika ere. Asterketan gaueko bediratzieetan. Gurdabe dabor, honak. Gurdabe eh? La rumbat gawean ameketan Kiserap aponcional no materiel? Eta igan beharachetan ere, saspietan Bai, hori bai Kisunik! Adio La xerra ipatuko duguna, pampi merkapidelekin, ea gaurkoan zer prestatu duen, zetalden zutenarkoden, behatzi onta nori, xeak haintzin gure gomitaren ondutik. Itzeta putz, put, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, Frentza alenik eta ipagainagusietan Katalunia beraz, ez taldatzen, eta berrian titulu hau lanustea orokar, orokorra da eta erritarrak kalera atera dira berriro jazarpena salatzeko instituzio sindikatuta gizartera gilek bat egindute, taula perla demokrazia plataformak egindako deialdiarekin, goizean elkarretaratzeak dituzte erasoak zituzten eskolen haintzinean eta erikoetan, Etan, Euskal Herrian ere inbat protestaekin zantolatu dituzte gaurko, biher dutera bakitzekoa noiz egin independenziarako aldarikapena, baina zenbaititurren arabera, haste bukaera baino lehen etor liteke hori. Argian ere titulu tituluna gusia, Milakalagun karrikan Kataluniako greba egunarekin bat, hor ere esegipen berezia, handituzten kasetariekin, kasetapunto eusen greba horokorra Katalunian pola, Poliziaren indarkeria salatzeko uh, titulu nagusia beraz uh, edabide hoietan Katalunia duten edabideak uh, dira horrez uh, gain uh, hori uh, luturik adibidez, Katalunia rekemandako irakasgaian abar mendudu udalbiltzak eginduen prentsa horrekoan uh, eta bestalde nazioartek, nazioarteko bitartekaritza ez da ma ingainean PP alderdiaren arabera hori ere argian uh, berrian barkatu eta argian uh, urriko irautza Katalunian pentsarazten uh, duen uh, beste historia batzuei euda behi arabiaja adibidez, ira ultsaren bidean hemen txe uh, iritzi bat eta argiak ere beste informazioa argitaratzen duna Euskaraz mintzo ziren bi polizia kanporatu zituzten Bartzelonako eskola batetik, horrek ere xare soziaretan hainitza ah, ipamen nukanditu egun, Bartzelonako El Raval ausoko kola soizil eskolatik Euskaraz mintzo ziren karikako jantzekin ziren bi polizia kanporatu uzituzten urriaren lehenean, igandean, euskaldunen lana zelatatzen ari zirela xalatu dute eskola orrtako e-referendumaren komiteko kideak. Cataluonia aparte beste gaietan begian geskaren proposamena onartzeko eskatu diote laresi zaak etxetakoek Bizkaiko zahar etxetako mobilizazioak aipagai hemen uh, beharginek salatu baitute lares irabazi asmoik gabeko taldea den haren haren egoitzk irabazi hitzelak dituztela uh, hemen... Begian daipagai eta bestalde indarkeria matxista ere genterian emereetzi urteko gizon bat atxilotu dute emate bat bortsatzea egotzta, gaur ilunzerako elkarretaratzea antolatu dituzte eraso hau salatzeko. Argian, bestalde, margok eta fascistak egin dituzte barakaldon tartean periko xolabarriaren homenezko muralean. Barakaloko hainbat lekutan agertu dira, pintadak Espainaren batasunaren aldeko mesuak eta independentisten aurkeko leloak geienak demokrazia nazional alderdiak izenpetua. Periko xolabarria militante historikoaren homenez e jontegiko subian egindako muralada pintaketak agertu diren lekuetako bat hori Tzen eta argian bestalde nazioarteko gaibat behejo gaita emeretzi hildako eta boste hundik gora zauritu estatu erasoan. Uh, oiek dira igande gauean Las Vegas irian gertaturiko tiroketaren emaitzak azken urteetako sarraskirik handiena izan da Ameriketako estatu batuetan. Gazeta puntu eusen, bestalde, Pirinioetan posible delako, jardunaldiak antoratu ditu, Udal Biltzak, bost eta seirako, Pirinioetan posible delako, jardunaldiak beraz antoratu dituzte, horik iratziko ekimenaren bide, zera eta instituzioen zereginari buruzko gogoeta, maingaineratu main nahi dute besteak beste, Mediabazken eta kazetan ere ipagai, uh, oddildekorralen dimisioa galdegin du Egitarrak elkarteak. Paueko deia auzitegiako tsailean kondenatu dutik, elegiterik egiteik ez aurkeztea arabki du odildekorgal urgeko zappezak gertakariaak kontutan harturik uzapearen dimisioa alalddariko du du beraz, herritarrak elkarteak. Eta mediabazken aldiz, zazkainen karfour uh, kontakt ez da ongi etorria, Uh, ba dirudi, uh, bere Carfurek galdetzen duen Per eraikitze erraikitze dudan emana dela, azkaineko az, beraz, setasunak media bazken. Zidu Eztekin Bukatzeko Prentxait Zuliau, uh, titulu nagusian, kamioi bat shootan agertzen da, eta a irurrogeita autobidean izan den uh, Iztripua gauuntan landesetan, ogeita lau oreneko uh, komplikazioa izan dela eta iruditan uh, behiz aipatzen uh, du hemen Zidu pi hit hitz, hitz, hitz, hitz. Kayola, eta putz. Gure kaiola entzuten dugu Glaukomakin, bideoklipa atera berri dutelarik eta ondotik Marlo Otamendi beriako zuzendariarekin uh, ongo da Jose Luisa Aizburuuk azetaria eta lankidea Bartzelonatik zuzelean beraz azken berriak hartuko ditugu igandeko ejeferandaren ondotik. Donotikadi pampilekin serdan arrazamenta e serda elegantea senek chambar di su guayni chusia se ala senek marraztu di eta errealitatea bakizonen bizio bat denai araua jartzea norbeantza gorma bat normalitatea baina nik estetizan nahi normala eta zukeztare etzea lako hartalde ondako zifra bat etzea sartzen trajen, gezurren saren eroitzeie makina bat, goitik datorren papilla jaten beldurren aurren, eldu makilla eta guazen pareta mila dauzkeu da gure pareen eta errexastan arren, karetak enduta zaudenen Está aquí suce sexy sauden, se guapo sauden, monstruo ruidame, tar tal de horren lo cha cabeza estereotipo danacausten, se guapo sauden, mundo aguardarse, su rerola salantsa partsen, se guapo sauden, se matasun modelo barbi batzan Zdau generoik genitaletan Egitura mentala da bersartze egun gaztan An, an, an, an, an, an Horregatik jartze gaitu edietan Tadanak bie barbiltak entelebista talizkarietan Zait nauran begietan Disneyen maitasunaren fabula ikuñonen asieran Nortasunen banaketan Zubomanetan iman bakoitza pereziegan Nere ziketan dauden urrezko esietan Zuretiketak dauzket gezurrariketak Daire du bezala eukiditeun figura patriarkala Kornografia izan da gure ziketa sexuala Etero arau honena izkorak adenez bala Hau ez dakiz arte naturala Da ez du izan nahi, apitalai alaseko Meniza yo dominas sistema berezketan que tan callo date su culo con chigota sentimiento que yo Zegoapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe. Zegoapa zauden, horren lotxak abe, estereotipo danak austen. Zegoapo zauden, mundua ualdatzen, zure rola zalantzan jartzen. Zegoapo zauden, Eta guapo ze edegazaren beraz estereotipoak hausten, hori da hemen glaukomak edatu nahi mezua zure zurekaiola kantoarekin, eta aztaldetik azkenean ateratzeko eta askatzeko burua. Bideoklipa so eta dena argiki irudiz betea. Esplikatua da, adi emankizuna lasta erdiustuki emankizuna zaritzeko, bainan lehenik gomitarekin txekitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Eta ezan bezala, Kataluniako bidea hartzen dugu atxalde untan, bertan baita, Jose Luis edo baitzira, Jose Luis eizporuk azetaria eta uh, berriako zuzendariarekin zira gainera momentuza. Arratxalde hon, marxilo otamendi? Arratxalde bai. Hemen e, Barcelona oraindik e, igandeko egunaren e, bi eramunaren, bi e, irudi bat eskatuko nintzuke, igandaren irudi bat, eta aztele irudi bat ere? Bueno, igandeko irudi, bi irudi dira, bat adek, e, erritaren duintasuna, erritaren duintasuna botu ematen, erritaren, eta bigarra bat, erritaren duintasuna zapalduta, eta txikituta, eta zanpatuta Espainiako Polizia da barri Milak eta milaka foto eta argazieta bideo daude hori erakustutenak jendeak duintasuna erakutsi du bai botamateko orduan eta baita ere botamateko eskuita defenditzeko orduan. Ikusi guren jende asko asko ikusi edo nuen sekulan segurazki bere bizitza olako mobilizazio baten partu hartu, hartu ez duna. jende asko ikusi edo nuen eserita lurrean giza esi bat eiten segurazki sekulan inestuna lehenago eta hor dago belan unaldi harteko duintasun bat ikaragarria katalanek erakutsi dutena. Hmm. Eh, Espainiako poliziak eh, gobernuaren eh, manuz egindako operazio hori, eh, horrela zen pentsatua, hori nahi zuen gobernuak edo eskutatik joan gobernuari? Ez, hori desaino bat da, Hab, abixatu zuten gainera. Ni beti, banukan esperantza, hauztiralean ikusen unperuzarrokoa, gobernu konselioaren... Ondoren azaldu zen bakarrik bozera maila, etzen azaldu ez Rajoy, ez azaldu zen ez de ere sehade santa Maria presidente ordea, etzen azaldu beste ministrokin babistuta, pensatu nahuekera, egite perfil bat ematea igandeko ari ez, eta ez ez. ez Gainera, bazenbazkin nion batzuk Rajoy publiko egizaretsen gara, presidentek egizaretsen gara, Trump ekin nion dakero. Eta gaina ikusita, ikusita aurreko egunetan ez zutela eh, Rajoik eh, etzule eman bueltatxo bat Europan zer, baizik, eta bakarrik eh, joan zatu goto baina Europan etzen ibili. Ta, eta ez zitzailen edo ez zuten lortu. Benzatu, iguala, hauek, erak, e, presiona, zertu, ondorioz, eta ez zatu nombari igual hauek erakik dut presion, ondorioz, eta ez ez zutena da justo, kontrakoa. Eman egurra kupidari gabe, jendea zanpatu txikitu buruak iriki begiak kaldorozzi inongo kupidari gabe. Eta, ematen du, ez haien bere kabuz, edo kanpoutik presio hasutzen baina baina, ratxaldeko urutu biterritatik aurra dutatik aurrai operatibo polizial gotxiagun ziren, eta eskola batzuetan, nio nintzen eskolan boskatu hori Baina, goizean ikusitako irudiak eta eskeretako irudiak ikarragarri dira, e, katalanaek belaunaldi eskotan ez dituzte haztuko, e, eta Espainiaren txako dira arrausa bat urtaskotan. Espainiako gobernuak e, ikusitekoak ikusirik igandontan, zerbait badu eskainteko kataliniako gobernuari? Ez, ez asko jota balinbauka presion diak Espainiako besta alder dien partitik, eskainio itzaiokeo bekuntza fiskal bat, zergatan, zergatan ordeentoko diruaren kantitate puron diago bat itzultzea kataluniari, gaur egun defizitan diago kataluniako, eta kataluniak Katalunia, askoz gaiago ordeentzen dio Espainiari, Espainiak kataluniari itzultzen diena baino, ezokatutako kontzertu ekonomikoa eta hori eta gero hizkuntzaren eta hizkuntzaren eta kulturan gaineko berezitasun hori haiek kudeatzea eta eta inorke sinposatzea ba e, neurri batzuk hizkuntzaren edapenaren guruan baina bestela bestela esa hor gehienez gehienez sozialista proposatzen singularitateitzen diote hauek berezitasun hori katalanen berezitasuna onartzea fiskalki, kulturalki eta hizkuntzasko mm. e, onarpen batzuten de facto gaur egun euskuntza kataluniako Gobernuaren ardura da, gertatzen da gero tartaka epaile batzuk, guraso batzuk eskatuta bat behartzen dutela generalitatea, generalitateak zu bai hor, eskola batzutan gaztelera gehioz sartzea talako, kontu bai, egiz, ez da, ez da, gainera edo zein eskaintzen duela ere gaur egunk, Katalunian eh, erakitzeko eskubinen alde da on gehien gorrako nartuko du bakarrik, eragitzeko eskubidea gauzatuko duen, errefen duen ostandar bat edo. Azuruz ez orain um, independentsia aldarrikatzuko da, azte buru hontan, Eta horrengo urratza zain izango da, beste referendun paktatu bat edo edo independentzia. Ez horbado egute behar jarrita, e, hau ekin gote horrein alde bakarreko independentsiaren deklarazioat, bat hau ekin dute deklarazio eta proklamazio berizten dute, berizten dute, erun deklarazioat dute. Handik, iruileeteko, iru eta zeileeteko, epian hau tezkundi batzuk ingo dira aukeratuko duena, parlamentu batera berean ingo duena, E, prozeso konstituzio egile bat, eta konstituzio bat landuko duko duena, gobernatzea haza parteingute konstituzio bat, konstituzio horren konstituzio da oso parte, prozeso parte hartzalia eta jande askoren parte hartzarekin egitean edute, eta behin konstituzio hori parlamentuak onartu eta gero, e, ingoluketa errefendun batera deitu, e, erritarrek konstituzio horri baihezko batean balin badiote, egon gilitzak ja e, proklamazio, denbentzenen proklamazio, horrein deklarazioa eta hor duan prozesorren proklamazioa eta proklamazio horren ondoren beste eut batzuk ja Katalunia independientea gobernatzeko mm. parlamentu baten. E... Hori da, paperaren gainen daunak, gero horren ritmoak, horren ordena aladen esten egiten gauzak ere segun Espainiak ziten duen, Europak ziten duen. Azken galdera, zer eh, da kontatu estena eta zuk ikusi duzuna kontatzen aldi guzuna? Bueno, ba, jakina da haute txontziak etorizela ez zelatik, e, e, Frantziako batzuk enkarratu zizkitelea Txinako enpresa batei, Txinako enpresa horrek Frantziara bializetun, gero eukizko dituzet, denbora gutxi zeukituzte ipar Katalunian Frantziako egoldean gordeta, eta handik e, voluntario batzuen zumbidez Pizkanaka, Pizkanaka, Pizkanaka ekarri dituzte Kataluniara, Katalentza alde dituzten, idakitela da Barzalonako haute txontzi guzik zeudela Barzalonako bi, bi e, iltegi haunditan zileak gordeta, eta hortik hasi zela Pizkanaka, Pizkanaka, Piz E, norberan enxera, eta ni badakit etxe batean guk bide bat garratu guneun, etxe batean nola zoden gorde eta bos bide herriru amabost e, iruk, iruko paketezien bat ezaren barruan sartuta eta perguerrak daitean ez zela azken batean tapo dira hoiek, gero moldatu dituzte izatek haute zentzik eta arduan e, amabost hoiek norabantzitu zen etxe batetik igo galdiura, igo galdi batetik tasi zera eta tasi zetik eskolara, eskola natera eta gero jarri zituzten eta gero japu argitaratu du lako, Hautez, ba, hauntzi oietako batzuk, egon dira e, eu herri batzuetako konsuletxetan, butxenez, lau konsuletxetan, eta Europako estatu handi bateko konsuletxe batean bai, Barcelona. Hori badak Mina Mar Mi esker, Martxilo, tamendi. Bi Plazerro. Bia esker, biher, Roxeluis, aizpururen mikroan beraz berriako zuzendaria entzuten nuen. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, oskal Eta itzatapuz emankizunean segitzen dugorein, uh, ba, kataluniatik uh, musikara joan engida. Adi! Emankizunai batzeko ordua baita, xarri, izanen baita behatzi ontan. Pampi, merkapide, atxaldeon, etzaitu tagortu. Atxaldeon! Atxaldeon. Zuri arantxa eta entzulek. Bo, ordean, atxaldeon dako adi emankizunan, baduzuak katalan kanturik edo bate. Ez, bate, gainera tali ontan. Bo, betan pio Bon, populu zapalduen uh, kantu bai. Bai? Dam uh, taldea ah, izanen baita. Palestindahak. palestindahak. Ados. Uh, Hora salbatzen dute neburua. Txar. <laughs> <Ja. laughs> Bela, sek, egindu bere diskaberria, gure eskualeriko bakarlariak, e, rock, blues doinu bat entzunen dugu, zaskal taldea ere uh, diskaberri batekin dintzauku, e, donostiak uh, politago, eh, garbiago, nerabe taldeak diska berri bat prestatzen baitu, lehena izanen dena, eta baitugu ere gaztenio batzu, odolaren mintzoa taldekoak usurbiletik, oda kakiarkarazo gitarista zenan eugorriaken bere semea usteuta idela ere barnean, No. Bon, berritxarrak eta kautaren arteko nahasketa bat hor. Hauri falta zena, eskolegiak. Hauri da. <laughs> <laughs> Inspirazio ituri haundi bada berritxarrak hartzen gira. Eh? <laughs> e, Wolfa Liza, resuma batuetatik. E, New Politics, hauek Dinamarca dira. E, Niños du Brasil, interesgarria da, talde hau ez da bat ere, Brasilekoa, baizik mm. dira, holako elektro batukada bat egiten dute. Mm. Trans bat, uh, Uh, Masinaliz tarantular deitzen da, punizok zelfen alizen uh, neska hori, mi-zet, uh, mm. mi-zet ekin ez aguna. E az bede proiektu bakaralia da, beste neska bat ekin, holako biolon zelo bat diotzen du. Ah, uh, viol de... ez da kinola deitzen den gehiago trezna hori. Hori, bon. bikote berri bat, uh, bon, beti trash elektro hortan eh? mm. Inteliggarri la fin de la société telle que nous la connaissons erdi eskoler erdi landestartaldeak ere diskabegia presentatuko dute hor atabalen hein usti ustirayana euh, bai psychopekinos ouais je vais manistrom pas sene aurailo biolina charsena valak osa bat, gero entzun ber euh, diska begia. Eh, Kubla ikan metalkor talde bat da hauek texaasetik. Eta muda begi bat da Frantzian ez takitu hartu zirenez Strome foV bezalako taldeako Detzen duute hori ipopo Bedezia Spoken Word mm. Erdi kantatua ez da, Erdi mintzatua Bien ordi. artean uh, well, Fove Zagunenetan izan dire Olako poesia tra xilumbaz eh. Ron ere az, zuzautzen Ron? Ah, mentoaz, ez dute sautzen mm. <laughs> Tendut hori, eshe <laughs> gurtasunan direkin Meina bat ere <laughs> Batzutan badu brelen zerbait ere bakizo, kantatzeko, sartzeko maneran. Oda mm -hmm. kabatzi, entzonen dugu gaur, euh, ez da huaikoa taldea bainan pausa bat egin eta berriz dira bikote formula eta arrundortan gira, eta entzonen dugu zati bat. Grav. Ua, ouais, grav. Entantoa. Adi, Pampi! Adi! Charriartio, behatzi onta! Adi, La mauvaise humeur, la nervosité C'est pas grave C'est rien tout ça, c'est pas grave Ça m'arrive aussi, sans raison À quoi vous pensez Sans raison, pas grave, sans raison Et vous allez où comme ça Vous aussi vous avez une tête à avoir de drôles d'idées Est-ce que vous savez seulement où vous allez Vous avez des amis Vous avez des amis Vous avez des collègues Des amis Des amis Quelqu'un qui téléphonait que le homme se trouve mais je peux pas vous laisser vous... ça droit devant jusqu'à épuisement Un jour passe une année et à force d'oublier on ne sait plus et on finit par ressembler à une maison vide sans âme à un piano sans musique d'argent moi ce que j'aime c'est justement quand ça résiste et puis de quoi voulez-vous rêver quand vous vivez entouré de merveille Moi ce que j'aime c'est justement quand ça résiste vous avez tout qu'est-ce qui vous reste à espérer quand vous avez tout Rien ce qui est grave c'est plus aimé vous comprenez Jpeux pas vous laisser vous comprenez C'qui塙 grave c'est d'plu空 aimé vous comprenez C'qui塙 grave c'est d'plu空 aimé vous comprenez je Jpeux pas vous laisser vous comprenez C'qui塙 grave c'est d'plu空 aimé vous comprenez Un jour une année pas c'est oublier Adi emankizunean kabatzi taldea eta besteak sarri gaueko behatzi eta tikain zinam. Itz eta putz emankizuna horretan bukatzen da gaur bihar beraz berriz elkartuko gira, estezkena izan ki Marko, gure artista hori izango da, zertaz mintzatzeko gerran ez da kitoinua, berak ere balaki. Eta be euskalirratiak.eus web gunean aldiz, eman kizun guziak atxamaiten alditu zuen, eh? atzoko kronika adibidez, entzuteko berriz Franzis bidartena, hor atxamarendu zuen klik eginez, seiak euskalirratietan.